A Földön ezek olyan erőteljes üvegházhatást idéztek elő, hogy használatukat a szprékben és hűtőkben és klímaberendezésekben világszerte betiltották, mert károsítják az réteget. Ám lehet, hogy a marson éppen ezek a gázok jelentenék majd a megoldást. Szakértők azt gondolják ugyanis, hogy a Földön a perfluorkarbonok,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 hogy a fák igazából nem is szárazföldi növények, a levegőtől nőnek. Fejlődésükhöz elsősorban napfény és széndioxid kell, bár a talajból felvett víz is nélkülözhetetlen. A növények valószínűleg jól érzik majd magukat a széndioxidban gazdag marsi környezetben, génmódosításban jártas mérnökeink pedig minden bizonnyal előállnak majd olyan növényekkel,